Els animals, per la mar de la sardina, nadant amb un llevall, i es troba la tonyina damunt d'un cavall. Els oia el, el dofí, fent una actuació, mentre que el pingüí el mira amb atenció. Per la serba velleó, qui va banyar-se al mar, i es troba amb el tauró, passejant amb el calamar. Roger